що це відбулося на польсько-чехословацькому кордоні поблизу Тешина, де їх запідозрили в намаганні нелегально перейти кордон. За у той же день в Кракові польська поліція зробила обшук у квартирі Миколи Клемишина за підозрою, що він займається пересиланням нелегальних видань ОУН і виявила лабораторію, по виготовленню вибухових снарядів. А наступного дня, 15 червня 1934 року, весь світ облетіла сенсаційна звістка. У Варшаві серед Білого дня, при вході до кав'ярні, де він збирався пообідати, пострілом з револьвера був вбитий міністр внутрішніх справ Польщі Броніслав Перацький. Бився затримати не вдалося. Дещо іншу версію подає вже згадуваний полікарп Шафета. Він відносить зацікавлені поліції Миколи Климишина на кілька місяців назад, коли, начебто, Климишина спіймав контролера в поїзді з фальшивим посвідченням на пільговий квиток. От, мовляв, з того часу поліція почала стежити за Климишиним і помітила дещо підозріли в його поведінці та контактах. Тому, коли після вбивства Перацького був по всій Польщі відданий наказ перевіряти всіх підозрілих осіб, поліція прийшла до Клемишина з обшуком і виявила таємну лабораторію. Цю версію можна було б повірити, якби якби вона не була аж надто схожа на історію, яка відбудеться лише через півтора десятки років. Зрештою, про випадок зі студентом Богданом Сташинським, який їхав у Львові без квитка, і до чого він призвів, ми поговоримо в кінці книжки. Можливо, всі спецслужби у всі часи використовують однакові прийоми. Отже, Пирадського вбито, Вбивця, молодий високий чоловік у зеленому плащі, втік, кинувши плащ у під'їзді одного з навколишніх будинків. А ще він загубив загорнутий у газету пакунок. Коли той пакунок з належною обережністю розгорнули, в ньому виявилася саморобна бомба. І ось від цієї бомби у Варшаві простягнулася ниточка до квартири Климишина в Кракові. Знайшлася навіть бляха, від якої був відрізаний шматок для виготовлення корпусу бомби. Не будемо в подробицях розповідати, як були арештовані 12 учасників замаху, точніше 10, бо ж Бандера і Підгайний вже були арештовані. Таким чином перед судом постали перший Степан Бандера, 26 років, студент Львівської політехніки. Друге – Микола Лебедь, 25 років, абсульвент гімназії. Третє – Дар'я Гнатківська, 23 роки, абсульвентка гімназії. Четверте – Ярослав Карпенець, 30 років, студент Краківського університету. П'яте – Микола Климишин, 26 років, студент Краківського університету. Шосте – Богдан Підгайний, 31 рік, 7. Іван Малюца, 25 років, студент Львівської політехніки 8. Яків Чорній, 28 років, студент Люблинського університету 9. Євген Качмарський, 25 років, незакінчена гімназична освіта 10. Роман Мигаль, 24 роки, студент Львівського університету 11. Катерина Зарицька 21 рік студентка львівської політехніки. 12-й Ярослав Рак, 27 років юрист. Але між арештом і судом пролягли півтора роки слідства. Хочеться провести аналогію з відомим замахом народовольців на Олександра II. Чи не правда, що Микола Климишин з його саморобними бомбами нагадує Миколу Кибальчича? А також напрошується паралель між арештами Андрія Жилябова і Степана Бандери якраз напередодні замаху. У них начебто було стовідсоткове алібі, вони ніяк не могли брати участі у вбивстві. Як відомо, Андрій Жилябов керівник Народної волі, дізнавшись про арешт своїх товаришів, сам зізнався в своїй співучасті і домігся, щоб його судили разом з безпосередніми учасниками замаху, і був повішений разом з ними. Чи вчинив би так Степан Бандера? Мабуть, ні. І не тому, що боявся відповідальності. Коли дійшло до суду, він тримався там цілком мужньо і спокійно вислухав вирок смерті. Була ця мужність показною. Хто це міг би сказати з цілковитою певністю? Тільки той, хто це пережив, тобто сам Бандера. Але він уже не скаже. А чому б він не вчинив так, як свого часу Жилябов? Справа в тому, що між становищем Жилябової Бандери була велика різниця. Жилябов очолював невелике коло змовників, які ставили своєю метою вбивство царя, вбили сподіваного. Всенародного повстання не вийшло, і їхня подальша діяльність втрачала всякий зміст, лишалося лише героїчно померти. А Степан Бандера очолював велику організацію. За деякими даними до початку Другої світової війни кількість членів ОУН досягла 20 тисяч осіб, яка своєю метою ставила побудову незалежної держави. Отож убивство Ператського було лише одним невеликим епізодом у тій боротьбі, і накладати головою провідникові за такий епізод було б вкрай нерозумним, навіть якщо при цьому загинуть твої друзі. Як село відомо в процесі слідства Адентат було сплановано так, що той, хто його виконував, або це Григорій Моцейко, теж мав загинути. Він повинен був підійти якнайближче до Перацького і підірвати бомбу, яка мала убити їх обох. Але саморобна бомба не спрацювала, і тоді бойовик використав револьвер. І тут виникає загадкова справа так званого архіву Сеника. Як відомо, полковник Євген Коновалець один із засновників і голова УВО, а потім ОУН, після поразки визвольних змагань 1917-1920 років,